Lecțiunea de zi 2C040 se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului nou de la a doua epistola lui Pavel către Corinteni, numai înainte însă de a parcurge ultimul episod din lucrarea Cristinei Roi, ereticii din Dubrava. Episodul din lecțiunea precedentă ne-a prezentat ultima vizită a domnului farmacist în Valea Dubravei și vestea că atât Ștefan cât și Peter vor pleca să studieze la un institut creștin pentru ca să devină mai destoinici în lucrarea de vestire a Evangheliei. Cartea se încheie cu descrierea următoare. Toamna târziu, când frunzele galbene acopereau pământul ca un covor de aur, vechea căsuță a doamnei Kracinski era renovată, iar camera cea nouă terminată. Cine ar fi spus doamnei Kracinski că-și va trăi bătrânețile într-o așa casă frumoasă? Dar pe pământ nu există fericire fără suferință. Adesea se uita doamna Kracinski prin jur în casa cea goală, unde războiul de al lui Peter nu mai huruia și nu mai răsuna vocea lui sonoră. Singura ei mângâiere erau acum scrisorile lui pline de dragoste și afecțiune pe care le primea regulat, tot la 14 zile, adesea îi veneau lacrimile când citea, căci acum știa pentru cine îl crescuse ia pe băiat. Domnul inginer i-a spus și ei, și deși știa că în asemenea împrejurări Peter nu se va mai întoarce pentru mai multă vreme acolo, ca să trăiască și să moară sub un asemenea acoperiș de trestie, totuși se bucura că fiul ajunsese la tatăl căruia îi aparținea. Femeia însingurată se apropia acum mai mult de Dumnezeu și de Salvatorul, despre care fiul îi scria totdeauna. Ea, care totdeauna fusese certăreață și bârfitoare, a devenit acum liniștită și serioasă. Se ducea bucuros la familia Hrațchi, unde adunările nu încetea seră după plecarea lui Ștefan. Bătrânul Hrațchi și uneori și Blașco citeau din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu încetaseră să caute adevărul, Dumnezeu li se revelă tot mai mult, căci își dădeau osteneara să faptuiască cele cunoscute din Cuvânt. Așa trăiau ei împreună, în dragoste și în bună înțelegere, după cum poruncise Hristos. Unii vecini îi prețuiau, alții îi disprețuiau. Pe timpul iernii, se mută Petran la doamna Kracinski. Războiul de țesut al lui Peter nu mai avea motive să stea nefolosit. Soția lui Petran credea în sfârșit adevărul divin pe care el îl vestise neîncetat. Ea dorea mult să se despartă de părinții ei și să trăiască singură cu soțul ei. Se bucura mult acum de mica adunare. Pe de altă parte, deși preotul din localitatea M predica mai departe cu zel împotriva ereticilor și a sectarismului, N-a reușit să facă altceva decât că mulți, care până atunci se duseseră și la biserică, dar și la Hrațchi, încetar acum de a se mai duce la biserică și se alipiră cu atât mai zelos de mâna aceea de oameni disprețuiți care nu aveau pe nimeni și nimic altceva decât pe Hristos și cuvântul lui. Oamenii, spre exemplu, ca veselul paznic de zelenii zicea Dacă vreau să mă las ocărât, atunci mai bine mă duc la Cârciumă, măcar acolo pot să ripostez. În biserică se zice, orice ți s-ar turna peste cap să stai liniștit și să taci, fie că e adevărat, fie că nu. Așa că mai veneau pe la biserică numai când era un copil de boteza sau cineva de înmormântat sau de îndeplinit vreo altă acțiune neapărat necesară. La Hrațchi totul mergea cum trebuie mai departe. Și aici erau așteptate totdeauna cu dor scrisorile lui Ștefan și ale lui Peter. Se bucurau că amândor urale merge așa de bine în străinătate și că era totuși dor de casă. Uneori se gândeau, ce se va mai întâmpla cu Ștefan când va veni acasă? Și ce vom face noi dacă vor vrea să ne excludă din biserică? Vom merge la Hristos în ceruri, spuse bunicul apăsat. Marișca care împreună cu Mișco le vorbea în fiecare duminică copiilor atenți din cuvântul lui Dumnezeu și îi învăța pe de rost cântări întregi, precum și pasaje din Evanghelie obișnuia să spună la rândul ei. Să trăim așa cum ne-a poruncit Domnul Isus. să ascultăm de El și atunci se va îngriji și El de ale noastre. Știți că Ștefan spunea totdeauna să trăim în așa fel, încât dacă lumea nu va vrea să creadă cuvintele noastre, cel puțin să fie nevoită să recunoască atunci când nu vom mai fi aici că am fost buni. Amin. Cu aceste cuvinte se încheie relatarea felului în care s-a început lucrarea lui Dumnezeu în Valea Dubrava din frumoșii munți ai Slovaciei. Într-o bună zi, iubiți ascultători, Așa se va încheia și sfârșitul călătoriei noastre aici pe pământ când Domnul Dumnezeu va trimite pe Domnul Isus să ia la sine pe ai săi. Dar acest sfârșit frumos și binecuvântat nu este decât partea acelora care, ca și Ștefan și ceilalți, s-au predat Domnului Isus prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, iar ca rezultat al acestei lucrări, au devenit ființe noi, cu totul noi, așa de noi, încât au stârnit mirarea unei comune întregi. Acela care se numește creștin, dar n-a stârnit tulburare în jurul său, fie în bine, fie în rău, să-și pună foarte serios întrebare în dreptul întoarcerii lui la Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, aducându-ne în punctul de a ne verifica serios apartenența noastră la trupul mistic al lui Hristos de aici de pe pământ. Ajută-ne să nu cumva să ne înșelăm singuri, ci prin Duhul tău cel sfânt, prin lumina ta, ajutați de cuvântul tău să vedem bine dacă suntem sau nu suntem mădulare vii în trupul tău mistic aici pe pământ. Ajută-ne după aceea ca cei care vor ajunge la înțelegerea că nu sunt copii ai tăi născuți din nou, deveniți copii lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt să se grăbească să facă pasul acesta cât mai grabnic prin pocăință, botei și credință în Evanghelie, iar noi care suntem deja copii ai tăi. Dar nu ne-am potrivit mersul după cuvântul tău, să ne grăbim să ne pocăim, să ne întoarcem la tine și să trăim, așa ca domnul Isus Hristos pentru slavă ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Amice din păcat și vin Inima ta bate într-una, căci te iubește mult nespus, să nu-l respingi, el te iubește neîncetat, ci să Puneam așadar că ne vom începe lecțiunea de astăzi cu prilejul versetului 9 de la 2 Corinteni, capitolul 6, care, în combinație cu versetul 8, sună în felul următor. Suntem priviți ca niște necunoscuți, măcar că suntem binecunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți. Copiii lui Dumnezeu, în starea aceasta nouă, sunt necunoscuți în lume sau, mai bine zis, nu sunt recunoscuți ca făpturi reale ale unei alte împărății de dincolo de materie. Dumnezeu le dă acest drept, dar lumea nu vrea să l recunoască, așa cum am văzut și în istorisirea ereticii de la Dubrava. Dumnezeu le dă deci acest drept, lumea însă nu vrea să-l recunoască. La 1 Ioan, capitolul 3, versetele 1 și 2 citim Vedeți ce dragoste ne-a arătat tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Lumea nu vrea să recunoască pe copiii lui Dumnezeu. De aceea îi prigonește vrând să scape de ei, întrucât îi socotește ca ceva străin de viața lor. În felul acesta sunt bine cunoscuți copiii lui Dumnezeu prin faptul că ei sunt prigoniți. Pentru poziția copiilor lui Dumnezeu în lume se potrivește vorba spusă de poetul grec din vechime Homer. Spune el, unde vântul nu te lasă nici să rămâi, nici să pornești. Adică ei sunt și iubiți pentru cinstea și hărnicia lor, dar și urâți cu înfocare pentru calea lor. Frații mei, nu trebuie să ne pese ce gândește lumea despre noi. Să fim liniștiți și bucuroși că ne cunoaște Dumnezeu și El știe ce ne trebuie. În dragostea Lui ne va da har pentru orice împrejurare ca să putem crește și să putem înainta pe calea sa binecuvântată. Spune versetul mai departe, ca unii suntem priviți ca unii care murim și iată trăim. Suntem priviți ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți. Din punct de vedere duhovnicesc, zilnic trebuie să murim, adică să fim răstigniți față de lume și păcat, să omorâm în noi toate pornirile spre păcat, ca să putem trăi viața cea nouă pe care am primit-o prin credință de la Domnul Isus Hristos. Numai atât a trăim cu adevărat, cât murim cu adevărat, cum spuneam noi cugetarea aceea, ai cât dai, câștigi cât pierzi și trăiești numai cât mori. Versetul de mai sus se înțelege și în felul că Sfântul Apostol Pavel, și ca el, toți slujitorii lui Dumnezeu, era muritor, adică avea din partea lumii sentința de moarte, dar Dumnezeu îl păstra în viață pentru împlinirea lucrării lui. Era pedepsit, adică Dumnezeu se folosea de lume ca de un bici pentru creșterea duhovnicească a iubitului său apostol. Așa este calea mântuirii și desăvârșirii noastre pe pământ, necunoscuți, și totuși bine cunoscuți, murim și totuși trăim, suntem pedepsiți, dar și mângâiați. Dumnezeu este Cel care are în mâinile sale frânele și nici un rău nu ni se poate întâmpla, să avem deplină încredere în dragostea, înțelepciunea și puterea Lui. Sfârșitul nostru va fi luminos și fericit dacă rămânem până la capăt în mâna Lui. La versetul 10 ni se spune mai departe, suntem priviți ca niște întristați și totdeauna suntem veseli. Suntem priviți ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți. Suntem priviți ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Adevărata viață a credinciosului pornește dinăuntru spre afară. El din lăuntrul lui se bucură, primește putere și rodește, pentru că acolo, în tainițele inimii, la nivelul de duh, l-a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor și Domnul Său, acolo s-a produs lucrarea nașterii din nou. Lumea din afară poate să-i producă multe necazuri și întristări, lăuntrul lui însă rămâne plin de pace și încredere, plin de bucurie și nădejde, pentru că acolo se află Mântuitorul Său. El nu se uită la împrejurări și nici la slăbiciunile trupului său, ci privește necurmați spre Domnul Iisus de unde îi vin toate, și viață, și roadă, și biruință, și fericire. Așa stând lucrurile, putem înțelege mai bine și mai ușor prima parte a versetului, ca niște întristați și totdeauna veseli. Mai departe versetul spune ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți. Credinciosul adevărat este cel mai bogat om de pe pământ, chiar dacă în cele pământești n-are avea ce să mănânce sau ce să îmbrace. El este copilul lui Dumnezeu. Și cine este mai bogat ca Dumnezeu? Adevărata bogăție nu stă în lucrurile materiale, ci în bunurile spirituale. Omul virtuos, spune Sfântul Ioan Gure de Aur, este mai presus de averile pământești. Și tot acest om al lui Dumnezeu spune mai departe. Care e folosul bogăției din afară când e atâta sărăcie pe dinăuntru? Și ce neajuns are sărăcia din afară când untrul sunt grămădite atâtea bogății? Deci suntem priviți ca săraci și totuși îmbogățim pe mulți. Așa erau apostolii Domnului, săraci. Și nu le era rușine că erau săraci. Oricine putea să-i disprețuiască pentru că erau săraci. Totuși, ei știau bine că au în ei o comoară, cum găsim la 2 Corinteni 4:7, și anume pe Domnul Isus, Făcând parte și altora de cunoaștere Domnului Isus și ajutându-i să vină la el, îi îmbogățeau și pe aceea cu ce fusese mai întâi ei înșiși îmbogățiți. Și în această privință ei călcau tot pe urmele Domnului. Într-adevăr, sărac a fost Domnul Isus când a fost pe pământ. El n-a avut nimic. Noi tot mai avem câte ceva. Când te întreabă cineva unde locuiești, poate că ești în stare să-i dai vreo adresă. El însă nici atât. Adeseori a dormit sub cerul liber. A știut ce este oboseala, flămânzirea, setea, plânsul și totuși pe câți a îmbogățit el. În el, în Hristos, sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale recunoștinței, cum spune la Coloseni 2 cu versetul 3. Așa că n-are a face starea de pe pământ, fratele meu. Ceea ce are a face este să ai în tine această comoară, adică pe Domnul Isus. Atunci poți să fii în mâna Lui un mijloc de îmbogățire a altora cu această comoară. Dacă El ocupă primul loc în viața ta, atunci îți este cu adevărat comoară. Comoara Hristos, cu cât o împarți, crește mai mult. La versetul următor, la versetul 11, apostolul Pavel din 2 Corinteni 6 spune Am dat drumul gurii față de voi, corintenilor, ni s-a lărgit inima. Față de frații pe care îi cunoști și cu care ai ajuns prieten, te deschizi în toate încăperile inimii, fără teamă, bucurându-te de ei și ei bucurându-se de tine. Mare lucru este starea în care nu mai sunt bariere și uși. Atunci, dragostea nestingherită de nimic, își răspândește din belșug mireasma ei dumnezeiască și dătătoare de fericire. Atunci, părtășia având drumul liber, își aruncă mantia ei de lumină peste toate ființele, contopindu-le într-o singură inimă. Dumnezeu, Tatăl nostru, vrea să-i devenim prieteni, nu numai copii. Vrea să nu mai fie nicio barieră între noi și El. Vrea să fim o unitate fericită în care să poată să-și dea drumul gurii și să ne spună, fără rețineri, tainele sale. Întrebarea care se pune însă este, vrem și noi din toată inima lucrul acesta? El vrea să ni se dea nouă în întregime, vrem și noi să facem la fel? Numai unde este dăruire fără rezerve, se ajunge la unitate, la părtășie, la prietenie adevărată, la fericire. Fericirea este numai în unitate cu Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos și cu copiii lui Dumnezeu, frații noștri. Omul singur nu poate fi fericit. Fericirea începe de la doi și cu cât sunt mai mulți, fericirea crește. Ni s-a lărgit inima, spune Pavel. Numai inima nouă, izbăvită de împietrirea păcatului, de egoism și de slavă deșartă, se poate lărgi. Piatra nu se poate lărgi, nu se poate întinde. Carnea se poate. Inimile noi pe care ni le dă Dumnezeu, nouă celor ce credem cu adevărat în el, sunt inimi de carne, cum spune la Ezechiel 11 cu 19, care se pot lărgi și pot cuprinde în ele pe toți copiii lui Dumnezeu. În inima cea nouă, Dumnezeu toarnă dragostea sa prin Duhul Sfânt, cum găsim la Roman 5 cu 5, și unde este dragostea lui Dumnezeu, acolo este și lărgimea adevărată. Copiii Harului sunt izbăviți de zidurile de piatră ale unor legi și canoane fixate de oameni, întrucât au dragostea ca lege a vieții. Pentru ei se potrivește un cuvânt al înțeleptului Gracian care zice Nu trăiți după percepte fixate odată pentru totdeauna, nici nu prescrieți voinței voastre legi fixe, deoarece mâine veți bea foarte bine apa de care râdeți astăzi. Să răsăm deci, iubiții mei, pe Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească și să ne lărgească necurmat inima așa cum știe El și totul va fi din bine, Spre mai bine. Pavel continuă să răspune corintenilor la 2 Corinteni 6 cu 12 Voi nu sunteți la strâmtoare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Iată, aici ni se vorbește despre o anumită stare a inimii omului și îndeosebi a inimii omului credincios. Inima omului este o locuință unde poate să se odihnească domnul sau diavolul, sfințenia sau păcatul. Adevărul sau rătăcirea? Și acest lucru atârnă de om care deschide ușa inimii fie pentru unul, fie pentru celălalt. Inima în care a fost primit Domnul Isus prin credință și pocăință este înnoită și umplută cu tot ce este Dumnezeesc ca să poată fi destoinică în slujba lui Dumnezeu pe pământ. Una din laturile vieții creștine, a inimii înnoite prin credință în jertfa Domnului Isus. Este putința de a se lărgi, întrucât a fost izbăvită de împietrirea păcatului. Inima credinciosului trebuie să cuprindă în sine pe toți credincioșii Domnului, chiar și pe cei de care nu-i convine, întrucât sunt din altă partidă religioasă, și să-i primească în așa fel ca să nu se simtă la strâmtoare în inima lui. Voi nu sunteți la strâmtoare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi, spune Pavel. Sunt inimi credincioase în care dacă intri te simți la larg, îți desfaci toate petalele vieții fără nicio frică și sunt și alte inimi credincioase în care te simți strâmtorat și urmărit pas cu pas. Din aceasta din urmă abia aștepți să pleci. Inima Sfântului Apostol Pavel, inima în care Domnul Iisus era de plin stăpân, era largă și ospitalieră pentru toți credincioșii Domnului fără să facă deosebire. Inima credincioșilor din Corint însă nu era așa. Ei nu se puteau lărgi pentru oricine. Unii ziceau că sunt ai lui Pavel, alții ziceau că sunt ai lui Apollo, alții că sunt ai lui Chifa. Vedeți, despărțirile din creștinism au menirea de a împietri inimile celor care au înfăcut un legământ cu Domnul. Să fim atenți, frații mei, chiar dacă suntem într-una din partidele existente, să avem inima larg deschisă pentru orice copil al lui Dumnezeu, din orice denominațiune ar fi el. Inima de carne, inima noită se poate lărgi, inima de piatră nu se poate lărgi, ea trebuie zdrobită. Avem noi ceva de învățat din această meditație? Să nu trecem cu ușurătate peste anumite gânduri, este spre folosul nostru de acum și cel din veșnicie. La versetul 13 din 2 Corinteni 6, Pavel îi roagă Faceți-ne și voi la fel. Vă vorbesc ca unor copii ai mei. Lărgiți-vă și voi. Cum am stăruit în versetele de mai sus, spunem și acum. Numai inima de carne, adică inima născută din nou, se poate lărgi. Omenirea se împarte în două din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Păcătoși mântuiți, care sunt copii ai lui Dumnezeu, Ioan, 1 Ioan 3 cu 10, și păcătoși nemântuiți, copiii ai diavolului 1 Ioan 3,10. cu Cei din întâi, în urma nașterii din nou, au inima de carne, inimă care se poate lărgi. Cei din urmă, fiind încă subrobia păcatului, au inima de piatră, și piatra nu se poate lărgi. Păcatul împietrește inima, cum scrie Evrei 3 cu 15. Copiii lui Dumnezeu, adică și mântuiți, se lărgesc tot mai mult pe măsura creșterilor duhovnicești. Cu cât trec zilele, ei văd tot mai limpede de adevărul lui Dumnezeu și în felul acesta sunt scăpați de prejudecăți, devenind tot mai largi. Zice un mistic creștin, Sfântul Simeon, noul teolog, că pe măsură ce te apropii prin trăire de Dumnezeu, în același timp te deschizi pentru lumina sa... Îți desfaci simțurile spirituale și îți lărgești conștiința. Adevărul eliberează pe om și dă putința să se lărgească. Păcatul și rătăcirea îl fac pe om îngust de piatră și plin de prejudecăți. Cei mai intoleranți, cei mai neîngăduitori oameni sunt cei stăpâniți de duhul unei partide religioase, cei stăpâniți de ignoranță, cei stăpâniți de vreun păcat oarecare. Spune căpturalul ibraileanu că netoleranța este o stare de suflet alcătuită din tot ce este mai josnic în om. Ea presupune brutalitate de sentiment și inferioritate de gândire. Netoleranța este ură și lipsă de iubire intelectuală. Netoleranța este strâns legată de pornirea bestială de agresiune. Netoleranța, adică a fi un om rigid, este atitudinea gloriei feroce care a parvenit să vorbească. Toleranța, adică a fi îngăduitor, este produsul cel mai înalt al culturii sufletești. Ea este semnul adevăratei civilizații. Orice aspect mai înalt al vieții morale are la bază toleranța. Progresul omenirii este progresul toleranței al îngăduinței. Libertatea de gândire se întemeiază pe progresul toleranței. Omul tolerant ține fruntea sus, are privirea senină, este echilibrat. Însă cel netolerant, cel neîngăduitor are înfățișarea animalului rău care vrea să împungă. Încheia citatul, citatul este luat din lucrarea privind viața, pagina 146 a lui G. Ibrăileanu. Am dat acest lung citat pentru a înțelege mai bine adevărul despre lărgirea inimii. Cei care nu se pot lărgi, ori nu sunt născuți din nou, ori au căzut într-o pietrire din pricina duhului de partidă religioasă sau ignoranță, necunoaștere în care se află. Pavel îndeamnă pe frații din Corint, faceți-ne și voi la fel, adică așa cum ne-am lărgit noi, lărgiți-vă și voi, smulgiți-vă din brațele oricărui duc străin care v-a și avântați-vă înainte. Filozoful Voltaire spunea, prejudecățile sunt rațiunea proștilor, iar alt înțelept, Richter, vorbind despre lărgime și îngustime, scria, numai inima strimtă nu crește, o inimă largă se mărește, Anii o îngustează pe una, iar pe celălaltă o fac mai vastă, mai întinsă. Cine se poate lărgi seamănă cu Dumnezeu, care este necuprins și care ne cuprinde pe toți. Iubiți ascultător, Domnul Dumnezeu vă cuprinde și pe dumneavoastră toți care nu l-ați cuprins încă, adică nu l-ați acceptat prin Domnul Isus Hristos. Să facă Domnul Dumnezeu ca aceste meditații să aibă rodul trezirii dumneavoastră, lărgiți-vă inima să primiți pe Hristos ca El să vă primească în cerul Lui Dumnezeu. Anunțăm aici încheierea programului 2C040, dorind ca lucrarea Lui Dumnezeu să se facă în fiecare inimă și slava Lui să se mărească prin primirea Lui de către cei care nu L-au primit și prin umblarea într-o tot mai mare lărgire de inimă a tuturor care L-am primit, pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.